Nikad nisam pročitao, nikad nisam istraživao, a sam siguran da većina bračnih problema su zbog gluposti. Većina bračnih problema su zbog obične gluposti. Znači, to nisu, to nije nasiljog porod, to nije Degenek, to nije lomljenje kosti u vilica, zubi i ostali ona dijelova tijela. To su gluposti. To je najgluplje svojstvo koje je žena koja sam ima to ljubomora. To je nešto, to je ta osoba otkrenu kliniku za liječenje u te bolesti koja uzrokuje od malih problema velike promjenje gdje se brakovi raspadaju zbog nekontrolisane ljubomore kod žena i mi smo to ljubomore vidili kod žena poslali nikada i salam. Znači, žene su, e, ne može se od toga izliječi. samo je pitan kako se može kontrolsati. Mi smo vidjeli kako je išla gdje Allahno žustro reagovala kada je žena poslala hranu. Znači, ta ljubomora to je jedno, jedno svojstvo kod žena i vrlo čudna. Znači, nekad čovjek ne, ne misli da žena voli. A kaj je to jadio, znam ješ, je ovo, bez ziru, nikakve fajte da toga nema, mislim, ono. službeno u braku, znam ješ. I onda nešto uradi, bez ziru, želi pukli. A ona glumi da nije stalo do njega. Glumi da nije stala, ne, ne pokazuje nikakve osjećaje. Znači, u braku koji ljubav traji maksimalno godin dana. Znači, rok tanja ljubavi je godina dana. Ko se ženi ljubavi, taj posle godine dana će ući veliki belaj. Šešt mjeseci. Ne biš ovog brati mjesec dana, či to je neka kratka, kratka verzija, kratka verzija. Godna dana je plafon, ostalo je respekt. Uvažavanje, poštivanje, do kraja života, do, do kabura. I mojaš naći takvog insana. Ne mojaš naći s nako ćete voljeti, pa život. To nema. To ima samo u, u, u onim filmovima i onim glupim predstavama i ostalim stvarima gdje neke žene žive i dan danas. Žive u tome da postoji nekog na ulici, ko će njemu voljeti ona kako nota zamišlja ito to nema to, nijema, to je laž to nema to je laž život je jedno film je drugo treba sa platna stići i život u životu zato kažem ko se vasina s njegovine vjerujte mi čuvajte se stvari znači već te braku znači to se s ta i otkrit da većina problema je ona stalo iz čistog uposti na knjiga lijepa svako ko stavite pročitaje ona je, je muškarci su masa žene su menele To je bio bez stalno vrijeme onaj odnosi između muškarca i žena. Ja sam tu knjigu da sam počto. E, ima na primjer koji to knjizi govori kad je doš, došao čovjek kući s posla umoran i e, žena mu govori ima kaže mesej dana nisam nazvala tetku. Kako reagira muškaracam kaže žena mesej dan nisam zvala tetku. <laughs> Šta me briga, valje. Nisam zvao mamu, baba mi razumiješ? razumeš. Ti ne znaš tetku mesej dana, što je Bežezem se habar, neka kad haber isto da kažeš na smrtonovice ono razumije ono, prebaciš kana. I sad ti kažeš ma šta briga ba? Reakciono nisam ti zabranio, nisam. Imaš telefon, ima, imaš mobitel, imaš karticu, ima. Zovi. Šta je belaj? Jo, do mene nije. Znači nije do mene. I kaže on tu tako povrijedi Kao ti i tebi nije bitno što je meni bitno u mojom životu, meni su to strašno bitne stvari, to je ipak moja tetka, moja familija, ti ne voliš moju familiju, te mrziviš moju familiju, ti mrziviš mene! Znači te i familiju! I je to problem. I to je primjer istinit. Od ničega, znači stvarno! Kad mene sad neko razstavlja, neko vas nisam od tetku mi se znana. Rekao, šta ne daš krediti u šmarku, šta, šta je problem? Šta mi priješ neozvati o tetku mi se znana? To nikakav problem nije. E, šta se Došlo čovjek s posla, znamo Kari, nisam zvala tetku mjesec dana. Mjesec dana nisam zvala tetku. Evo ti telefon, Allah ti se smilov, robinske veze, moraš zvala tetku i... Eka je to idealni muž? Ima takav? Nema. Zato teba se naviknuti na ove balvane što hodaju, ne bezosjećajne, i to takvi su ljudi. Nama nije bitno što njima bitno. I zbog takvih... E, ra, razmišljanje i nalaženje na drugim frekvencijama, dozimo belaja u koji, koji se brakovi raspadaju. Ovo gledam zato što e, je u porastu razdobu braka. U porastu braka među ljudima. I to je vrlo opasna stvar. Nepočena stvara se događa. Događa se i kažem Allahem kad došu, analiziraš situaciju, vidiš da to nije bilo vrijedno toga.